Аж скрикнув Євгеній, довідавшися про це і під таким титулом «нема винуватих», написав другий допис до Віденської газети. Подавши вислідок доходження справі Шнадельського і зазначивши, що цього пана за весь час навіть не кликано до суду для переслуху, він з поля судівництва перейшов на інші поля публічного життя в Галичині, всюди показуючи прояви гнилизни і занепаду. Та цим разом ефект був зовсім не такий, якого надіявся автор дописі. Навіть віденцьким опозиціоністам караски видались занадто чорними, і редакція надрукувала допись з увагою, що немає причини не вірити фактам, наведеним у дописі. Але загальні висновки автора щодо стану публічного життя в Галичині видаються її занадто песимістичними. Галицькі мамелюки підняли правдивий вереск радості з приводу цієї уваги. Оце вже навіть віденські тевтони починають відрікатися Галицького пасквілянда, що, пересолюючи сам свої клевети, сам себе звів до безглуздя. Розумні люди в Галичині від першої хвилини аж надто добре знали вартість тих безсовісних клевет. Тепер й уже сліпі будуть бачити, наскільки можна няти віри подібним фальшивим оборонцям невинності. Найменше вдячні будуть йому певне селяни в яких обороні бутімто виступає сей пан. Вони своїм здоровим хлопським розумом дуже добре знають, хто їх правдивий приятель, вміють оцінити по заслузі свого непрошеного опікуна, котрого вигадкам з повною свідомістю і рішучістю завдали брехню перед лицем суду. Це цинічне утоптання правди обурювало Євгенія до дна душі. Чекайте лише. Ось вони заговорять своїм з язиком, ті селяни, і тоді почуєте, що вони думають про вас. Мовив він сам до себе. Думка про конечність розбуджування селян до політичного життя, організування їх для політичної боротьби за свої права, виступила в його душі не як далекий теоретичний постулат, а як справа недитхільно потрібна, без якої навіть найбільшому на дорозі до Любцеві не можна як року зробити наперед. Зараз по новій році він скликав тих священиків і селяни з повіту, до яких мав найбільше довір'я. І порадившися, вони рішили скликати в перший тиждень Великого посту, перший в цьому повіці і загалом у Галичині, народне віча в своїм місці. До того часу були в Галичині тільки два народних віча, оба у Львові. Вони були голосні в цім краї, будили всюди щирий запал, але на провінції ніхто ще не думав скликати подібні народні збори. Євгенію прийшлось довго толкувати навіть своїм довіреним про потребу віча, навіть про можливість його скликання, бо закон про збори, не вважаючи на своє більш як десятилітнє існування, був досі для загалу галицьких русинів невідомою землею. І так само, як і інші політичні закони, крім одного хіба параграфа 19-го основних законів, що давав русинам язикову рівноправність, на папері. Кінець кінців зібрані приватно в Євгеніївім домі повітові патріоти згодились на те, що треба скликати віча. Євгеній обняв реферат про стан повіту і потребу політичної організації. Один священик мав говорити про справи просвітні, а отець Зварич – про справи економічні. Всі мали відтепер розвинути по селах агітацію за вічем, усвоювати селян з думкою про потребу політичної роботи і дбати про якнайчисленнішу участь на вічі. Всі три референти уконститувались як вічовий комітет – і мали зі своїми підписами внести до староцтва подання про скликання віча в законнім терміні. Євгеній мав таке почуття, що підсаджує свої плечі під високу і важку кам'яну гору з наміром зрушити її з місця. І він знав, що ця праця страшенна, довга і важка, але сказав собі в душі, все одно мушу двигнути. Розділ тридцять дев'ятий Пан маршалок Брикальський Ходив дуже заклопотаний. Його вірителі тисли, тисли його за довгі і проценти, та й перестали тиснути. І він знав, що це не була добродушність з їх боку. І він просився у своїх мучителів, заклинався, що по жнивах посплачує все. Але жиди знали добре, що далекі ті жнива, по яких пан Маршалок зможе платити, бо поки що у нього збіжжя продане ще на пні. Застав оренда побрана на два... Четвероліття наперед, лісу дрібного ще не можна рубати, а на дубовий нема купця. І справді, настала осінь, а пан маршалок як був не при грошах, так і лишився. А вірителям приходилось сотні раз почути від нього, звісне панське «почекай», прицукроване для відміни такими словами, як «коханий мушку, «любий пане Готтесман» і так далі. І в додатку новий реченець. «Коло Нового року, напевно, заплачу, але то, напевно, шляхетське слово гонору». Не можна сказати, що пан Маршалок говорив все на вітер, щоб кидав шляхетським словом гонору, мов половою. Ні, він мав уложений, дуже гарний, геніальний план, як підрятувати свої злині. В повіті, бачите, були дві каси – кредитове земське товариство, що давало гроші на гіпотеку, щонайменше по 500 ринських, це була так звана панська каса, утворена перед 20 роками з 10-тисячного -ти капіталу, записаного одним дідачим патріотом на заснування шпиталю в місті, а до пори здійснення цієї цілі, коли то вона здійсниться, ужитого на кредитові цілі. Цей основний капітал збільшено ще кількаразовою дотацією з повітових грошей і різними іншими зривками. Так що тепер каса обертала номінально мало не 50 тисяч фондом, Обікнеї була повітова каса задаткова, прозвана також хлопською касою, задля того, бо перед десятьма роками її утворено з громадських кас позичкових, стягнених із сіл і взятих виділом повітовим у свій заряд. Ця каса виносила 80 тисяч і уділювала дрібні позички від 10 ринських на короткий реченець і запорукою відповідної громадської власті. Розуміється, панська каса була завсіди порожня. Головним гідовжником був пан маршалок. Він теж знав, що коли приходилось платити рати, велів дописувати їх далі, при ані процентів проволоки, ані складної провізії йому не числено. Зате в господарці хлопською касою виділ повітовий держався системи якнайбільшої оглядності в уділюванні і якнайбільшої безоглядності в стяганні позичок. Так що селяни чим менше мали охоти шукати в ній рятунку в своїх грошових клопотах. Гроші в касі дармували, опроцентовувались дуже низько, і все причиняло немало гризоти батьківському серцю пана маршалка. Він дивувався, як все селяни в своїй глупоті йдуть за позичками до жидівлих варів або до інших банків, а оминають свою власну касу. І в його голові дозріла геніальна думка – ліквідувати обі повітові каси – Зілляти їх у дну, а на ділі повернути готові гроші хлопської каси на латання дір вічно-голодної великої власності, в першій лінії своєї власності. На це треба було ухвали повної Ради Повітової. Це був би для пана Маршалка найменший клопіт. Селян і селянських заступників, щоб піднести б голос проти цього грабіжницького замаху, а в Раді Повітовій не було. Правда, сиділо там кілька вітів і два чи три священики.